«Завжди готовий», – відгукнувся комп'ютер. «Тож вам потрібен імовірностний прогноз. Що ґрунтується на даних неймовірностних величин?» «Окей», – комп'ютер без безупину. «Дайте відповідь насамперед на таке питання. Чи відомо вам, що людська доля залежить від номеру телефону?» Гримаса Боліс спотворила обличчя Зафода і Трилян. «Ти що, з божеволів, «Зовсім ні. Але я напевнен, що зможу сказати те ж саме про вас, коли ви дізнаєтесь правду». Триллян скрикнула. Вона указала на цифри на екрані дисплея. «Номер телефону?» – перепитала вона. «Ця залізяка сказала номер телефону?» На екрані ми хотіли цифри. Комп'ютер тактовно помовчав, потім сказав. «Я б хотів сказати, будь ласка, не треба». «Прибила його триллян. «Ти щось розумієш?» запитав її завод «Не знаю», відповіла триллян. «Але ті прибульці... Їх веде сюди наш занудний робот. Чи не можна побачити їх на екрані монітора?» Роззил 13. Марвін чвалав коридором і голосно скаржився на життя. «А що я, щоб ви знали, страждаю від болю?» «У діодах лівого боку не може бути». Артур втомився слухати це ниття. «Ще як може, що як може», – сказав Марвін. «Скільки разів я казав їм, щоб мені їх замінили, та хіба ж мене хтось слухає, уявляє собі». «Так, так, так», – бубонів собі підніс форт. «Значить, зафот біблброкс». «Знаєте, що зараз станеться?» – Марвін спинився, піднявши руку. «Ну, а що?» – запитав Артур. Йому було байдуже, що станеться. Ось ще одній з цих дверей Марвін обвів солідних розмірів двері підозрілим поглядом. «Ну», – сказав Форт, нетерпляче, – «ми зайдемо чи ні?» «Ми зайдемо чи ні?» – передражнив його Марвін. «Що нам іще лишається? Це єдиний вхід на капітанський місток. Я виконав наказ, на сьогодні це найскладніше. З інтелектуальних доручень, наче мисливець, що чатує на здобуч, Марвін наблизився до дверей». «Дякую вам!» – проспівали двері і відчинились. «За те, що ви щасливили звичайні двері!» Всередині у роботу щось обірвалося. «Дивно!» – проказав він за могильним голосом. «Тієї миті, коли здається, що гірше і бути не може, життя стає зовсім нестерпним!» Він проволочив своє тіло крізь ненависні двері. Артур і Форд обмінялись промовистими поглядами і знизали плечима зсередини долину голос Марвіна. Я виконав ваше доручення, прогугнявив він, що накажете мені робити далі і ржавіти у кутку, чи одразу розсипатись на порох ні те, ні інше, Марвіне. Запроси їх увійти, почувся чийсь голос. Артур не зрозумів, чому Форд сміється. Що цить? Сказав Форд, зайдемо. І він зайшов. Артур попрямував за товаришем небез внутрішнього тремтіння. Те, що він побачив, вразило його. Посеред кімнати сиділа людина. Вона балансувала на кріслі, поклавши ноги на дошку з приладами. Лівою рукою вона глубилася зубочисткою в зубах правої голови. Ліва голова – усміхалися широкою привітною усмішкою. Кількість речей, в існуванні яких досі не вірив Артур, але які все ж існували, продовжували зростати. Артур аж рота роззявив. «А, Форда, привіт!» «Як поживаєш?» Дивовижний чоловік з прокола помахав Форду рукою. «Радий, що ти нарешті спромігся мене провідати, але ніхто не міг зрівнятись з Фордом у витримці». «Заходи, друже!» – недбало звався Форд. «Я теж радий тебе бачити. До речі, ти прекрасно виглядаєш. Ця третя рука тобі навіть пасує. Ти справді вкрав цю калушу. «Ви знайомі?» – в Артура. очі полізли на лоб. «Знайомі?» – перепитав Форд. «То це він усіхся, згадавши» що за правилами гарного тону першими слід рекомендувати гостей. Познайомся, Зафоди, це мій друг Артур Дент. Я врятував його в останню мить справді, сказав Зафод. Привіт, Артуре, дуже радий. Його права голова повернулася, кивнула Артурові і знову схилилася до руки, що знову стала длубитись у зубах.